الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهي كلها بارادته ومشيئته تعالى وتقدس وحكمه وقضيه وتقديره غرست دمات رحمه الله ليله دمتنا غرد بعض بعض علماء وبند جنه علماء او دا ولیدې چې الله رب العزته خالق لپاره دی افعال <سؤال> كلها او دا بندگان مله پیدا کړې دي دوی افعال دا هم الله پیدا کړې دي دا الله خپل اراده نه دی پیدا کړې ولای ازو بالله تو ولې دې وجنا سي اراده دې بارتا لا ينبئ عن الرزا هغه اگاههې وررکوي ل رضادي باری تاال نه نو بعضې افعال دی بندگانو دسې دی چې په یغه بندې خو ورضا دی الله تاال یقینې نستا لکه مثلنکو فره معسی را واخله په دی بندې الله تاالله را ځې کېږي نه روا دی باری تاالله په دی نه د موجود دا نو معلو مولله چې ارادم دی باری تاالله دی افالو لره نسته نو دغه افعال الله تعالی بدون الاراده پیدا کړی دي د ایرای په دې باندې رد کو نو ویلې چې دغه څومره شاینده دا پر را او مشیت دی باری تعالی باندې دي په حکم او فیصله او تقدیر دی الله تعالی باندې دي کته یې چې بیا خو دغه اراده آگاهی ورکوې لرزا نارضا دی باری تعالی باندې نو دایي چې رضا ځان ته شي د اراده ځان شي ده نو اراده مستلزم رضا لره نه ده نو دیو جنا په اراده دي الله تعالی سره دي خو لیکنه اگر رضا دي, دي الله تعالی په دي ټول افعال بند نست فافعال حسن او بندي دي الله تعالی رضا خولیکن خو په افعال قبيحا او پهپالې محله بندې لکه او پهپالې او بندې لکه کوفر را واخله په دی بندې د اللهرهبولله رب رزانانه رزان راغلی اوس اراده د الله تعالی اووللی دی ټولو شیانو ته راغلی ده و ځکه ک چېرته ایراده د الله تالا را نسی نو بیا به الله تعالی پایلی مورو ګځې پهدر د د آپالو کې به مجبور محې او مخکې مګویللي او چې جبر د باې تعاللا راه په زاد د باې تالا کې کو نوبارې فیلن مسترن دا ټول باتیلو لکه د فلاسیفه او دا مسکو چو چوارې دا مسلهتی رسوله. مګ تاسی د دی ذکر کړی او چې الله تعالله فاعلی مختار ده او فلی مختاره یا د ل را چېغا په خپل اختیار را دی سره یو شی پیدا کوي نو دا قول دی بازو ده باطل او مرجح قول ده شارح رحمت الله علی شرح وکلا غرض د شارح له تعلق د دې شرح نه اغا مختصره د غرض دی اول ذکر کوي و وضاحت د كلام دی ماته نه دویم دی ذکر کوي نقل د سوال او له نه جواب دریم ذکر کوي بیا نقل د سوال او له غې نه جواب اول څه دی وضاحت د كلام دی ماتین کوي نو دی اي چټول افال هغه پیدا دی او مشیت دی الله سره پیدا سوی دی مشیت او اراده څه ته ویل کیږي نو مخکې وی دی د وضاحت سره سویو چې دا دواړه عبارتان شین واحدنه الفاظ مترادف معنی واحد ده دا عبارت له تخصیص دی یو د مقدورین نه, ده. ده ده ده نه. په یعنې بار دی وجود ادم سره په احد من الاوقات په یو وخت د اوقات کې سیافه او رزق یا پشپکی یا په دې پولانی ساعت سات کې یا په دې ساعت کې نو دې ته ویل کېږي تر هغه اراده او مشیت د بار تعالی د دې تفصیل مخکې تر سوې وو چې دا عبارت د تخصیص دی یو د مقدورینونه هغه په وجود او عدم سره په یو د اوقات کې چه مثلا الله تعالی د غشي اګه دغه مقدور دی بار تعالی خو وجود دی زیدم ده او دارنګ ادم دی د زیدم ده. خو چې دا یو راس کی دا یو راس کوي په یو د اوقاتو کې په اعتبار دی وجود سره چې دی یو ته په دی پلان کې وجود ور کوي نو دغه صفت دی بار تعالی ته مشیت و اراده ویلې کیږي بل دای چې دا په حکم دی الله تعالی باندې دی حکم دی الله تعالی د صنائ عبارت ده؟ حکم دي الله تعبار له ت نه او په د الله تا بېوي پهله د الله تعلا د سنابارارت ده د چې دابارارتله هغه ت نه خو سره د زیاد د احکام نه چې پغ کې نوره مضبال راې نو دي او دا په تقدریر الله تعلا بندې دا نو تقدریر د سناه ده د یا چې دا باارت دا اندازه کولو دی هر مخلوق نه په ا هغه اندازې سره چېغ به د د نه سابت یا مثلا حسن راغللی ده یا قوب ح راغلی یا مثلا نفر راغلی ده یا زره را غلی نو دغه تهویل کېږيغا تقدیر دی باری تاله باقیې دویم غزه اغازی ک کووي نهقل د سواله ی غې نه جواببه سوال دا راځ معوتض چنه منم دا خبره چټول افعال هغه په قضاء د الله تعالی باندې دي ولې وی دی وجنا چکه چیرته د غټول افعال هغه په قضاء د الله تعالی باندې دي نو یو په افعال دي باری تعالی کې نا یو په افعالکه په افعال دي بندگانو کې هغه صدا کو فرم راغلې ده نو کدا په قضاء د الله تعالی باندې وین نو بیا به لازم سي نسبت د کفر الله تعالی لرا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يا دسي و يا ايتش دغ كفر پر ازاد الله ندا ولي وجكا كفر پر ازاد الله تعالى بندسين نو فيلزم الكفر نو بياب الكفر لازم سين لكنه طالب باطل في المقدمه مثله طالب باطل ده مقدمه مثلد وجد ملازمه ده لازم ده چکه چرته دا په قضا د الله تعالی باندې وینو په حق دی باندې تعالی کې بو کوفر راسي وی وجدې ملازمې دا دا چې رضا په قضا باندې واجبه ده رضا هم په قضا باندې واجبه ده نو بیا به رضا دی باندې تعالی راسي سالي ولی باطل ده نو نه وجدې ملازم نو دیای چې وجدې ملازمې سره وی وجدې ملازمې دا دا چې رضا بالقضا دا لازمه ده رضا بل قضا دا لا ظېمه ده اوس کوفر دا په هغه قضا د باری تااللا بندې وي نو د الله تعلا به په د بندې رضا راغلی وي او ممسله دا دا چې عمر ضا ابلکوفرې کوفرونه رضا په کوفر بندې دا کوفر وي نولومه سوالله سې بیا لاظمیږ نسبت د کوفر بالې د باری تعاللا لره د حال الله هو انظالې کولوون كبيرره تا پوه سوال دا راغی چې تاویللی چې ټول افغالله اغه په قزاد دی الله تعالی سره دی د یای چې دا خبره زه نه منم چې ټوله فعاله په قزاد دی الله بندې دی ولی یو له افعال دی بندنه کو فرده ک دا کفر په قزاد دی الله تعالی باندې راسی نو بیا به لازم سی نسبت دی کفر الله تعالی ته طالبات المقدمه من سره وجد بطلان تعلیخ ظاهره ده چې نسبت دی کفر الله تعالی ته محال ده وجد ملازمه دا سلازم ده چ بیا باندې نسبت د کفر الله لره راسي وې زکا چې کدا په قضا دي الله بندیوي، نو په دغه قضا باندې رضا ضروری ده مساله د ا رضاب القضا واجبنا رضا ده په قضا باندې واجب وی او اس کچرته دی الله تعالی رضا په د کفر باندې راسي نو رضا بالکفر کفرنا رضا په کفر باندې دا هم کفره ده نو بیا لازم لازمسی نسبت د کفر باندې تعالی, تعالی الله عن ذلك علو کبيرا نو دیره غیله دینې جواب وک حاصل د جوابه دادا چې ټول افعال په قضا د الله تعالی باندې پیدا سوی دي خو لیکن صاحب خبر او دام زمانم چې رضا په قضا باندې لازم ده خو لیکن خبره ده چې په تا باندې خل تر غلې ده دغه کفر دا خو هغه مقزا د قضا خن ده په دی باندې خودی الله لو خانه فیصله کړای سوی ده نو قضا خدا نه ده دا خو مقزا ده نورزات لازم ده اغه په قضا باندې لازم ده لا بالمقضا او دلته دا کفر لقبلې د قزان نه ده کفر خو په خپل قزا نه ده کفر خو اغه شاید د په یغه باندې فیصله کړي سوې اغه مقزا ده په سغیر مسئول سره نورزاء انما یجبو علی القضا لا علی المقضا فتابند خلتر غلې ده نو لدې و جن نه دغه اشکال نه واری دیږي نو اشكال او اعتراض واری ده نس پو جواب شو چې رضا خو لازمه بیل قزاوی کوفر خو قضا نه ده په خپل بلکی کوفر هغه شی ده چې په یغه باندې فیصله کړایسه وره فیصله کردہ شو ده مقزواره نو رضا په قضا لازمه ده نه په مقزا باندې نو له هغه د اشكال او اعتراض نو وريديږي بل اشكال په دې باندې وارد ده هغه د ماتریضیایي چې د غټول کارونه هغه په ارادي الله تعالی باندې نه دی ولی دیو دی وی دیو جن چې کچیر ته دا په ارادي دي الله تعالی بندې سي نو الله تعالی د غټول افعال په خپل ارادي پیدا کړي وي کو فريدي یو بندې لپاره په خپل ارادي پیدا کړي فیس قومه سیته دای په خپل ارادي پیدا کړي نو قاعده متکرره ده چې تخلق د مراد له ارادي دی الله ننوسي کېدلی چې دی خدای اراده دي راغله نو معلومه دا چې مراد به هغه شان ثابتيږي لدین خو مخالفت رازی نه نو بیا خو دغه انسان آغا پا دغا فسق بنده مجبور ده او بیا په دغه کفر کولو کم مجبور ده زکا سه اللہ تعالی ده ده کفر اراده وکړه د الله د اراده نه چرت مخالفت کی گی؟ تخلف د موراد آغا له اراده ده باری تعالی نه محال د که ده نسی نو چه نسی که ده لی؟ خام خاب ده کفر لده نه صادری گی خام او هیڅ یام له نو دغه انسان هغه په دې کفر کولو کې مجبورې مخاس دغه انسان په ګناهونو کولو کې مجبورې مخاس نو, بيا مجبور نو بیا الله تعالی دغه سزا په څه باندې ور کوي دغه مجبور د دې د خوست نه څخه مخه بسادرېږي ولیکو سادر نسی لازمیږي تخلوب د مراد له اراده دی الله نه و انه محال نو دیو جنا د عذاب الله تعالی بیا په څه باندې مور ترتیب کړی دا څه په دې سوال نو دیره غل د دینه جواب وکه حاصل د جواب دادم چې صاحب دا خبره تاسو ذکر کړی خو یو قید دی پرې ده اصل خبره ده مګیا یو چې دغه کفر او فسق څومره افعال چې د بندگانو دی د الله تعالی هغه په ارادیه پیدا کړی دین خو لیکم په ارادیه د الله تعالی کې اختیاریت دی او شامل ده چې دغه کفر بم له دنه صادریږي او دغه فسق بم له دنه صادریږي الل <سؤال> ارادهدي پیداده کوللوکی ده خو لیکن به اختیار آب ده چې دده په خپله خوکه بندې وي الله اراده کلی وه چې دا بهې د په خپله خوکه بندې وي چې کله دغه اراده کې ا اختیار د آببد داخلو چې الله په اراده پیدا کول نو هغه په اختیار د دی بنده بندې چېدی به ک په خپل اختاره نو چې اختیار د آببد راغلی وو نو چې د خپل اختیار سره فیڅق غورکهه په خپل اختیار سره کوفر غورکهه نو په د بندې به الله تلا د ته عذابر کي. و پیداله مجبوریم محض نص مجبوریم محض به التو کچیرته دای مسلوب الاختيار وې و پیداله الله تعالی اراده بغیر له اختیار دې نه کړې وې خو الله رب العزته اراده پیدا کول او کړې هغه بغیر له اختیار دې بندنه که سرل اختیار دې بندنه حقیقت خوب وې نو په دغه اختیاری پټ کې باندې الله تعالی د ته ترتب دي ثواب هم کې کفيال فیال خیر وې او د ته ترتب دي کې کفيال فیال شر نو لهدا داغه اشکار او اعتراض وارده ماتن رحمت الله علی څه خبر وکړي یوه رادیو کې په بعضی او باندې چې یغوی دا دي چې خالق هغه پیدا کوونکې دي ټول افعال دي بندگانو دا ولكن لا بالاراده نو دی راغیر دی فوک شارح رحمت الله یو دی کلام دی ماتن رحمت الله علی وضاحت وکړه اراده ته حکم ته تقدیر څه او دوی مې نقل دي سوال او غېنه جواب وکړه درې مې بیا نقل دي سوال او ولې غېنه جواب موسی موسې بارته وکړه او وهیا د غفال بندگانو كلها به ارادته دا ټول په یرا او مشد دی الله تعالی بندې دی تعالی او تقدساته علی او پاک زاد او قدس بقى مختیره سی او انه ما عندنا عبارتنا صدا پنس د موږ عبارت دا لمانا واحدنا او حكمه و حكمه او دا ټول په فیصله دی الله او په حکم دی الله سره دی لا یبعدو بعيدنا دا ايكون ذلك اشاره تنا چې حکم دی الله تعالی دی اشاره وی خطاب تکوین لره تلفظ دی کنده او قضیتې او دا په فیصله الله بندوي نو قضا عبارت ففعلنا لك ولد يوشينا سرلزياد مزبط والنا مع زيادة إحكامنا نو لا یقال <تصالح> سو جن ی لو کان الكفر <تصالح> بقضاء الله تعالی ککفر فقضاء د الله تعالی باندې وی لو واجب الرضا نو بیا بلازم سی او رضا پد باندې لئن الرضا بالقضاء واجبنا زکه قضاء پر رضا پخضاء باندې واجب به ول لازم باطلن خو لیکن تالیخ باطل د لئن الرضا بالكفر کفرنا زکه لازمیږي نسبته کفر الله تعالی لرا سو گد سی ول نه ای لئن نقول زکه مګ یایو الکفر مقزنا کفر خود سیاشی د چې په یغه باندې فیصله سوی د مقزوعده لا قضا او نه هغه قزا نه ده ور رضا انما یجبو رضا خو لازم په قزا باندې وی دون المقزاغه خو په مقزا باندې نه وی نو رضا په با کفر باندې د الله تعالی ثابته نسولا حتیه نسبت د کفر الله تعالی تراسین وهو تقديره او دغه ټول شیان الله پیدا کړي دي په تقدیر سره او هو دغه تقدير ویل کیږي تحديد كل مخلوقنا اندازې لګولو مخلوق دي هر مخلوق لره به حد هی لذي پا غند از سره يوجدو چا موجوديږي له حسن او له قبح لنافعي لذرنا وما يحويه او لا سنا صفيغ بندي حياته کې د لسی من زمان او مکاننا چا غي عبارت ده له زمان او مکاننا او ما اترتب عليه او لا اغثنا چا غف د بندي مرتب ویل ثواب او له و اراده الله تعالی او و تعميم دي قدرت هه په هو قدرت هه فدې کې اشاره وتامیم دی اراده دی الله تعالی هر کله شینه او دا رنګ اشاره وتامیم دی قدرت دی بار تعالی لرم امام رازکه مخکې تر سی یو چې دا ټول په پیدا کولو دی الله تعالی باندې دی او خلق دا مستدعی دل په اراده قدرت او اراده لدی و جنته کراه او جبر خو په حق دی باری تعالی کې فانقي الى كتو كياي فيا ترى كيف يكون الكافر مجبورا نو بیا خو کافر مجبور د پکو فرق ولو کی فاسقه اغه مجبور د پفسخ کولو کی فلا يسحو تکليفهما باليمان نو بیا خو سي الله د مكلف کړي په ایمان او طاعت بندي دي د تکليف سي نه دا او دارنګ عقاب ور کول د تسين دي ځکه دي خو پدې کې مجبور د خامخاب سادرېږي ولیکو سادر نسي او بیا خو تخلوب د مراد راغي ل اراده الله نه او تخلوب د مراد ل اراده نه نسي کې پسوال پیسې؟ قولنامه ګیا یو انه تعالی اراده منهما الا <سؤال> <صح> <صح> تل <سؤال> اراده کړی والو دوی دواړو نادیکو فر او د فسق خو به اختیار هما سره له اختیار دغه تاسو دی د کافرنا چې الله تعالی اراده پیدا کولو کړی خو د اختیارم کې ور کړی دا نو چې د خپل اختیار سره کفر ورکه د دې اختیار دی وجنه دې اختیار دی وجنه الله د مکلفم ګرځولې ده یدي اختیار دی وجنه چې په خپل خوکه غوړه کړای دا الله تعالی عز عذاب امر کین او مجبوری محض چیرته ده مجبوری محض خو به الته کې مسلوب ول اختیار وای او د دې خو مسلوب اختیار نه د اختیار باقی ده په سره قلنا مغي اي انه تعالى اراده منهم الكفر والفسق الا دي, دي دوالنا اراده دي كفروا دي كفر فسقله داخل لكن په اختيار دوال بندي فلا جبره نو جبر نه درا غلي کما انه عالم منهم الكفر والفسقه نو اوس تخلف دي معلوم دي علم دي الله نه نشي کده و پدله نو دشي خو بيد الله تعالى علم من پدي ټول شيانو بندده بیا خو دي علم دي وجنم سوين ها دا انسان مجبور محض ولیکن خبره دا ده چې الله تعالی علم په دې بند راغلي ده خو لیکن دې بندته الله تعالی اختیار مر سره ور کړی ده نو سره د اختیار نه بیا جبر او انسان مجبوري محض نه ثابتېږي ما ان هو عاالمالکه سنګ چې الله تعال لرا من همما له دغه پې او کار نکوفره فيڅ په اختیار او پاغ سرت کې خو نه لازمېږي تقب د نو فذا في ح حصوره پهدي سرت کې نه لازمېږي نوله هذا اشکالو اعترا واري ده نولما تلت ان کرو